Haipatzen diren uh, blokatzeak, ez dira apentziaik ere politikoak, nik erabentzake, uh, soerik berek ere onartzen dute, uh, gehiago tekniko administratiboa da blokatze hori. Lotua da alde batetik, or, hainbat faktore bat dira, espikatzeko uh, gibelapen horiek eta blokatze horiek. Bat da eskualdeak, eskualde berriak osatu direla eta urtea behin gehiago badela uh, kokatzen eta berkokatzen ari didela zerbitzuak eta administratiboki berkokatzen ari didela eta gauza aski pisoa didela horrai erretena aldut uh, urte hastapenuntatik jarrat berri zerbitzuak berriz martxan dira erran ezak uh, egitean normalki gure ustez hor uh, deskonekzio bat baita uh, haiek han burigoetan bizitzen duten erraitatea eta eskualde untan, eta berrezikio eskalerriak eta goibiak noan mendiguneetako uh, problematiken artean. Uh, dola teknostruktura gisa isa uh, funtzioan zen dute, erraitean erra mehar da... Teknostrutura hori, eta laztelutik hori, tenen esteluturak uh, badira haimat lekutan, Europa ere badago bat, eran jori eh, demokratikoki autetxiek dute, edekuan ez ari, guri da autetxek isa, ere, zuzenki, hoien gara nioitea, eta gauzak esplikazea, komunikazioa lorzea, eta beharrez, asmo dugu ere, esperta horiek, eluden, guda uh, estapenean, ekarzea, psikologiatzat bihar noatz ikus ezaten egiazkiz hemen go, bortuko bizia nolakoa den, nola bizi diren zerreko uh, zegegoueretan, zezen nolako ekipamendu eta bizizamenduak behar dituzten egin uh, duinki belen lana egiteko. Mm.